Скаути. Потрібно припинити, запитувати себе, що сталося, і почати говорити про те, що буде далі. сказав доктор Гарріс президенції Сполучених Штатів, її раднику з питань науки, голові об'єднаного комітету начальників штабів та приблизно половині кабінету. Він бачив, що в президентці Джулії Блісфлайерті, перший рік перебування якої на цій посаді саме наближався до завершення, це не сподобалось. Голова ОКНШ кивав головою. Але президентка Флаєртім суворо глянула на нього, примруживши очі. І не лише через світло, яке лилося крізь вікно із небес понад Кемп-Девід. Вона підозрювала, що Дубас щось замислив. Намагався перекинути відповідальність. Намагався проштовхнути якийсь новий план дій. «Продовжуйте», – сказала вона, а за мить пригадавши манери, додала. Докторе Гарріс. «Чотири дні тому я спостерігав, як Біп розколовся навпіл», – сказав Дубас. Сім сестер стали вісьмома. Звідтоді ми спостерігали ще, як заледве не відбулося зіткнення, внаслідок якого міг розколотися пан Колода. «І я була би цьому майже рада», – сказала президентка, «тільки щоб вибавитися від цих сміховинних назвиськ. «Це станеться», – сказав Дубас. Питання в тому, скільки ще проіснує пан Колода, і про що це свідчить. Він класнув невеличким пультом, що його тримав у руці, та вивів на великий екран перший слайд. Усі голови повернулись туди, а сам Гарріс відчув, Невелике полегшення від того, що президентка більше на нього не витріщається. На слайді була нарізка сніжної кулі, що котиться униз схилом, борсиста бактеріальна культура, що зростає в чашці Петрі, ядерний гриб та інші, на позір не пов'язані одне з одним явищем. Що у них спільного? Вони зростають за експонентою, сказав він. Це слово заложене купою різних людей, які використовують його на позначення просто швидкого зростання але у нього є і специфічне математичне значення. Воно означає будь-який процес, який перебігає тим активніше, що активніше він перебігає. Демографічний вибух, ядерна ланцюгова реакція, снігова куля, що кодиться вниз схилом, і швидкість її зростання збільшується пропорційно до її зростання. Він класнув на інший слайд, на якому були намальовані графіки експонентних кривих, а тоді на зображення восьми уламків місяця. Коли місяць був суцільним тілом, «Імовірне зіткнення була нульовою», – сказав він. «Бо нічим було стикатися», – пояснив під Старлінг, президентський радник з питань науки. Президентка кивнула. «Дякую, докторе Старлінг. Якщо ми маємо два уламки, так вони можуть зіткнутися. Ще більше у нас уламків, то більша вірогідність того, що якісь два із них візьмуть і зіткнуться. Але що трапляється, коли вони врізаються одне в одного?» Він знову класнув пультом і вивів на екран короткий фільм, на якому Біп, Розкулювався навпіл. Що ж, іноді, хоч і не завжди, вони розкулюються навпіл. Це означає, що ми одержуємо більше уламків. Вісім замість семи. Дев'ять замість восьми. І зростання цього числа означає зростання шансів на подальше зіткнення. Експонентно, сказав голова ОКНШ. Чотири дні тому я виявив, що тут присутні всі ознаки експонентного процесу, визнав Дубас. І ми знаємо, що трапилось. Президентка Флаєрті увесь цей час пильно дивилась на нього. Проте тепер ковзнула поглядом на Піта Старлінга, який драматично здійняв ту гори одну руку, розвівши пальці на повну п'ять у формі крючкоподібної кривої. «Коли починається експонентне зростання, – сказав Дубас, – наслідки можуть бути невідрізними від детонації, або можуть повільно стало зростати. Усе залежить від константи часу, від іманентної швидкості, з якою відбувається експонентне зростання, і, звісно, від того, як ми, люди, це сприймаємо». Тож, може, нічого й не трапилось, сказав голова. Можливо, в мене ціле століття, перш ніж вісім уламків перетворяться на дев'ять, сказав Дубас, киваючи в його напрямку. Але чотири дні тому мене стурбувало саме те, що це може бути щось більше схоже на вибух. Тож ми з моїми випускниками трохи попітніли над числами, вибудували математичну модель процесу, яку можна припасувати до нашого часового масштабу. І які результати, доктор Гарріс? Гадаю, що вони такі є. Бо інакше тут не було б вас. Хороша новина в тому, що Земля одного дня надбає собі чудову систему кілець, як то у Сатурна. Погана новина в тому, що це трапиться не само собою. Іншими словами, сказав Піт Сталінг, уламки місяця і далі стикатимуться одне з одним, розламуючись на все менші та менші шматочки, з яких формуватиметься система кілець. Але деякі з них падатимуть на Землю, і то тут, -то, то там завдаватимуть ушкоджень. «То чи можете ви сказати, доктор Гарріс, коли це трапиться? Через скільки часу?» – запитала президентка. «Ми й досі збираємо дані і налагоджуємо параметри моделі», – відповів Дубас. «Тож усі мої оцінки можуть піти куту під хвіст через якийсь один-два фактори, може три. Експоненти в цьому сенсі не передбачувані. Але, здається, все буде приблизно так. Він перемкнувся на новий графік, блакитна крива, яка повільно і невпинно зростала. Вісь часу, яка ось тут внизу. Визначає проміжок в один-три роки. Упродовж цього періоду кількість зікнень і нових уламків невпинно зростатиме. «Що таке РФБ?» – запитав Під Сталінг. Саме так була підписана вісь ординат на графіку. «Рівень фрагментації болідів», – відповів Дубас. «Рівень, на якому утворюються нові уламки». «І це загальний термін?» – допитувався Під. Його тон був не так ворожий, як радше знервований. «Ні», – відповів Дубас. «Я його вигадав. Учора, у літаку. Він відчув спокусу додати від себе щось наподобу «мені можна вигадувати терміни», але не хотів ні з ким гризтися від самого початку зустрічі. Побачивши, що під, бодай, тимчасово притих, Дубас спробував знову війти в ритм. Найщикає все більше і більше падінь метеоритів. Деякі завдадуть значних ушкоджень. Але на загал наше життя не надто зміниться. Проте потім він знову класнув і зображення швидко ковзнуло вгору, залишивши по собі білий екран. Ми станемо свідками події, яку я називаю «біле небо». Вона триватиме лічені години, можливо, дні. Та система окремих планетоїдів, яку ми спостерігаємо зараз, сама себе перемеле на безліч дрібніших шматочків. Вони перетворяться на білу хмару високо в небі, і ця хмара щоразу більшатиме. Клац! Картинка знову шугнула вгору, змінившись зображенням якогось густо почервонілого місяця. Через день чи два після подій білого неба Розпочнеться те, що я називаю злива. Бачите, несе каміння, зостанеться вгорі. Деяке падатиме у зиму атмосферу. Він вимкнув проєктор. Це не було необхідністю, але принаймні вирвало всіх з-під гіпнотичного впливу пауерпойнту і змусило глянути на нього. Асистенти на протилежному кінці кімнати й далі залипали у свої телефони, але це нікого не обходило. І під деяким, сказав Дубас, я маю на увазі трильйони. Ніхто не зивався. Це буде метеоритне бомбардування, якого земля не знала ще з тих доісторичних часів, коли формувалася Сонячна система, продовжив Дубас. Пам'ятаєте ті вогністі сліди, які ми бачили в небі, коли в атмосфері згорали метеорити? І їх буде так багато, що із них сформується справжній вогняний купол, який спопелить усе в межах досяжності. Ось у поверхню землі буде стерилізовано. Льодовики закиплять. Єдиний спосіб уціліти це забратися геть із атмосфери під землю або в космос. «Що ж, це, очевидно, не найкращі новини, якщо вони справдяться», – сказала президентка. Усі сиділи і якийсь час мовчки обдумували почуте. Можливо, хвилину, а можливо і п'ять. «Удамось до обох варіантів», сказала президентка. «Полетимо в космос і заліземо під землю. Останній варіант, очевидно, простіший». «Так, тож ми можемо почати будівництво підземних бункерів для…» – і вона прикусила язик, ледь не бовкнувши щось не зовсім коректне. Для того, щоб люди могли сховатися. Добас не відповів. Озвався голова комітету начальників штабів. Доктор Гарріс, я вже собаку з'їв на логістиці. І постачання моя парафія. Тож скільки матеріальних ресурсів нам доведеться помістити під землю? Скільки мішків картоплі, скільки рулонів туалетного паперу на особу? І, мабуть, мені простіше запитати, скільки часу триватиме ваша злива? Добас відповів. Напевніше буде сказати, десь від п'яти до десяти тисяч років. Ніхто з вас більше ніколи не ступить на земну твердь, не торкнеться своїх близьких, ніколи не дихатиме атмосферою своєї рідної планети, сказала президентка. І це жахлива доля. І все ж вона краща за ту, що випаде 7 мільярдам людей на поверхні землі. Останній корабель додому відплив відтепер кораблі підніматимуться на орбіту, але найближчі 10 тисяч років жоден із них не повернеться. Дванадцять чоловік та жінок у банані не промовили ні слова. Як і саме знищення місяця, ця подія. Була надто грандіозна, щоб її осягнути. Надто велика, щоб емоційно на неї відреагувати. Діна зосередилась на дрібницях. А саме, наскільки ж офігенно, JBF, президентка, вміла повідомляти такі речі. Докторе Гарріс, сказав Конрад Барт, астроном. Я перепрошую, пані президентка, але чи можна, щоб у кадрі з'явився доктор Гарріс? Звісно, сказала Джулія Блісфлаєрті, дещо неохоче відступивши убік, звільняючи в кадрі місце, для значно більшої постаті доктора Гарріса. Діна подумала, що він якось поменшав, іначе сохся порівняно з тим відомим теленауковцем. Тоді вона пригадала те, що він пояснив їм щойно кілька хвилин тому і відчула певний неспокій від того, що взагалі спромоглася на таке порівняння. «Як же це? Бути єдиним землянином, який знає, що Земля приречена?» «Так, Конради», – відповів Гарріс. «Дубасе, я не хочу сказати, що не погоджуюся з твоїми розрахунками». Але чи проводив хтось перерахунок? Чи є шанс, що десь у вхідні дані вкралася помилка? Не там поставлена кома у дробі або що? Гаррі закивав головою ще всередині Конрадового питання. І кивав він геть нерадісно. «Конраде», – сказав він, – «це ж не я один». Радіоелектронна розвідка підтверджує, що китайці дійшли таких самих висновків ще за день перед нами, – повідомила президентка. А ще британці, індійці, французи, німці – Росіяни, японці, усі їхні науковці сходяться більш-менш на тому самому. «Два роки?» – позвалась Діна. Її голос був хрипкий, надламний. Усі глянули на неї. «До білого неба?» «Усі більш-менш сходяться саме на цьому», – підтвердив доктор Гарріс. «Двадцять п'ять місяців плюс-мінус два». «Я знаю, що для вас усіх це жахливий шок», – сказала президентка. «Але я хотіла, щоб команда МКС дізналася про це серед перших. Бо ви мені потрібні». Бо потрібні нам, народу Сполучених Штатів. Для чого? – запитала Діна. З усіх 12 людей на борту Міксі вона найменше скидалася на офіційного речника. Це була робота Айві, але одного погляду на неї Діні вистачило, аби збагнути, що Айві зараз не налаштована говорити. «Ми зараз ведемо перемовини з нашими партнерами в усіх інших країнах, які проводять космічну програму з приводу створення ковчега», – відповіла президентка. Сховище для всього генетичного спадку людства. У нас два роки на те, аби його збудувати. Два роки на те, щоби відправити якнайбільше людей і якнайбільше спорядження на орбіту. Ядром цього ковчега стане Міксі. Абсурдно, але Діна відчула якесь роздратування від того, що JBF присвоїла собі їхній неофіційний термін на позначення Міксі. Але вона знала, як це відбувається. Вона провела достатньо часу в компанії піарників НАСА, аби це розуміти. Важкі речі треба гуманізувати, називати їх якимись лагідними назвиськами. Усі ці перелякані дітки внизу, які знали, що їм належить померти, дивитимуться оптимістичне відео, в яких їм розповідатимуть, як Міксі пронесе крізь зливу спадок загиблої планети. Вони братимуть кольорові олівчики та крейдочки, малюватимуть мультяшні малюнки Міксі з її нібом-тороїдом та величезною каменюкою на дупі. А з ілюмінатора на боці службового модуля «Зв'язда» визиратиме усміхнене антропоморфне личко. Айві вперше за довгий час узвалася. Якихось два тижні тому, необхідність переносити дату весілля стала для неї великим розчаруванням. Але щойно їй повідомили, що її наречений, капітан третього рангу ВМС США Кел Блейкеншіп, ходячий мрець, що вона ніколи за нього не вийде заміж, ніколи не торкнеться його, що вона ніколи не побачить його, окрім хіба через відеозв'язок. І це не кажучи вже про всіх інших її знайомих. Вона почувалася, наче в вакуумі. «Пані президентко», – сказала вона своїм співочим голосочком. «Я певна, ви знаєте, що тут у нас недостатньо місця, аби розмістити новоприбулих. Це, гадаю, слід обговорити в першу чергу». «Так, звісно», – сказала президентка. «Усе, що вам потрібно». «Перепрошую, пані президентко, ви дозволите?» – запитав доктор Гарріс. Діна помітила, як очі президентки ковзнули убік, а на обличчі відбилося здивування, що межувало із шоком. Президентку Сполучених Штатів щойно перебили, відтіснили вбік. Вона, жінка, яка самотужки піднялася до власних вершин, мабуть, особливо болісно сприймала такі речі. Але справа була в іншому. Джей Б. Ф. не запитувала себе, чи він перебив її лише тому, що вона жінка. Це вже було в минулому. Тепер вона запитувала себе, чи він перебив її тільки тому, що посада президента Сполучених Штатів більше нічого не важить. Ліна тут? запитав доктор Гарріс. Поверніть, будь ласка, камеру. А ось йде. Ліно, я читав твої статті про поведінку косяків на карибах. Чудова штука. Не знала, що твої інтереси поширюються ще й під воду, сказала Ліна Ферейра. Дякую. А люди смішні, думала з Діні, Отак розмовляти у теперішні часи. Відео просто чудові. Усі риби рухаються єдиним косяком, аж поки наблизиться хижак. А тоді в косяку раптом з'являється отвір, і хижак пропливає наскрізь, не спіймавши жодної рибки. А замить вони знову разом. Знаєш, ми ще нічого не вирішили. Хочете використати принцип «косяка у ковчезі»? Запропоновано було назвати його «хмарним ковчегом», – знову втрутилась президентка. І ми все правильно зрозуміли. Замість класти всі наші яйця до одного кошика. Яйця і сперму. пробурмотів Джебран зі своїм ланкаширським акцентом так тихо, що тільки Діна його почула. «Ми вдамося до розподіленої архітектури». JBF вимовила кожне слово так ретельно, наче щойно, 10 хвилин тому, вивчила цей термін. Кожен корабель, який входитиме до хмарного ковчега, буде до повної міри автономним. Ми розпочнемо масовий випуск, як мені сказали, і запускатимемо їх так швидко, як тільки зможемо. Вони сформують косяк навколо міксі. Коли це можна буде робити без ризиків, вони зістикуються, наче Тінкер Тойс, а люди зможуть вільно пересуватися між різними кораблями. А коли наблизиться камінь – хвить! Вона розщіпила пальці, розвівши в Різнобіч налаковані пурпуром нігті. «А як щодо міксі?» – подумала Діна. Проте вирішила трохи почекати з запитанням. «І щоб до цього підготуватися, на вас покладається ряд завдань», – сказала президентка. «І саме тому я попросила директора долучитись до нас у цій бесіді». Шлося про скота Спелдінга, директора НАСУ. «Я перемкну вас на спарки, хай він проговорить із вами деталі». Як ви розумієте, я маю інші турботи, тож наразі я з вами прощаюся. Дванадцятеро в банані тихенько пробурмотіли подяку, проводжаючи президентку поглядом із якоїсь конференц-зали, де б вона не була. Хтось повернув камеру, і ось вони вже дивилися на скота Спелдінга. На ньому був піджак, але без краватки. що Либонь мало нагадувати йому про попереднє життя. Коли Спаркі був ще молодим астронавтом, його готували для місії Аполлон яку відмінили через урізання бюджету на початку 1970-х. Він так і застряг на тій програмі, здобувши PHD, коли на сам призупинили всю програму пілотованих польотів. Чорна смуга в його житті продовжилася, коли заплановану місію на Skylab відмінили через передчасне входження космічного апарата в атмосферу. Ця смуга урвалася щойно у 1980-х із запуском шатлів одразу ж перетворивши чоловіка на колишнього очільника загону астронавтів, який у години до ремонтує зламані сонячні панелі та полюбляє цитувати вірші Райнера Марії Рільке. Після кількох десятиліть роботи у технічних стартапах із перемінним успіхом, буквально кілька років тому його знову повернули до НАСА на якусь малозрозумілу агентурну роботу. Більшості людей у банані він подобався, хоч може й виглядав трохи потайним. І на загал здавалося, що він здатен буде їх підтримати у скрутну хвилину. На думку Спаркі, нелегко було зрозуміти, що саме з огляду на поточні проблеми може подарувати світові поезія рільки. Якусь мить, коли камера тільки повернулася і ще наводила автофокус на його одутле і наче трохи обм'якле обличчя, здавалося, що рядки віршів ось, ось зісковзнуть із кінчика його язика. Тоді він струснув ці рядки і знайшов своїми висвілими очима об'єктив камери. «Мені брак слів», – почав він. «Тож я просто зосереджуся на справах. Айві, ти зостаєшся за старшу. У нас немає нікого кращого. Твої завдання – продовжувати роботу там у горі, комунікувати з нами тут і рапортувати про всі ваші потреби. Якщо, незважаючи ні на що, у вас там все одно випаде вільна хвилинка, давайте знати. Я знайду вам якесь гобі». Він підморгнув. І далі за списком. Френкові Касперу, канадському електроінженеру і Спенсеру Грандстафу, американцю, який спеціалізувався на комунікаціях і виконував просто неймовірні речі для розвідувальних спецслужб, належало налагоджувати мережеву інфраструктуру, яка була потрібна для підтримання діяльності хмарного ковчега. Джебран, спеціаліст із питань техзабезпечення, який так чи інакше був дотичний до подібної діяльності, мав працювати з ними в тандемі. Фіодор Пантелеймон уже сивий спеціаліст із виходу відкритий космос, та Зікі Пітерсен, ще геть схожий на хлопча-пілот американських ВПС, який теж уже стих чимало годин провести в космічному скафандрі, мали готуватися до прибуття нових модулів, які, як їх запевнили, уже будують з геть невластивим для нас поспіхом, тож перші повинні прибути на міксі вже десь менше, ніж через місяць. Діна спершу вирішила, що така оцінка часу до безглуздя оптимістична. Аж потім згадала, що на цей проект пустили практично всі світові ресурси. Конрада Барта після зустрічі просто попросили залишитися із Дубасом на два слова було очевидно, що невдовзі він перелаштовуватиме кожнісінький астрономічний гаджет на борту на пошук космічного каміння, на цю тему ніхто не хотів надто розводитися якщо в міксі влучить бодай найменший камінець, усе буде скінчено. У цьому сенсі жодного резону обговорювати це справді не було. На борту були також вчені біологи – Ліна Ферера, Маргарет Коглан, австралійка, котра вивчала вплив космічних польотів на людський організм, та Джун Юеда, японський біофізик, який провадив якісь лабораторні експерименти із впливу космічного випромінювання на живі тканини. А ще під цю категорію загалом підпадав Марко Альденбранді, італійський інженер, у відданні якого були дещо практичніші питання підтримування систем життєзабезпечення у робочому стані завдяки чому всі вони, власне, і були живі. З-поміж цієї четвірки Ліна вже здобула особливий статус через користь, яку принесла їй робота з поведінки «Риб у косяку». Не те, щоб це було тісно пов'язане з її безпосередньою діяльністю на космічній станції, але тепер із цих досліджень належало змухнути пилюку. Вони мали стати справою всього її життя. Парк паркі Давій карт-бланш не те, щоб забаракидуватися десь у тихому закапелку, і трохи напхати свої мізки інформацією з цієї теми, а тоді знову повернутися у стрій. Маргарет і Джунові наказали викинути абстрактні дослідження зі шлюзу і перейти до роботи під орудою Марко, готуючи Міксі до суттєвого збільшення популяції – 11 із 12. Поки що Спаркені словом не обмовився лише до Діни. Офіційні зустрічі ніколи не були її коником. Щоразу, коли Діна опинялася у конференц-залі, їй здавалося, що вона грає гру на вибування. Згодом її обережливість стосовно офіційних заходів дала плоди, перетворившись на самовиповнене пророцтво. І той факт, що світ наближався до свого кінця, нічого не змінив. Поки Спаркі рухався собі вниз списком, розказуючи кожному особисто, що йому чи їй належить робити у найближчі тижні, Діна почувалася все більше і більше у центрі уваги, саме тому, що на неї поки що не зважали. А коли стало зрозуміло, що вона у тому списку Спаркі все-таки остання, поки він розмовляв із Маргарет, Джуном та Марко, їй випала довжелезна хвиля для роздумів стосовно того, що це може означати. Діна, як завжди, спершу подумала, що вона вважається настільки важливою, що її залишило на закуску. Але поки Спаркі нарешті оголосив її ім'я, вона прийшла до діаметрально протилежного висновку стосовно того, що відбувалося. Її серце вже шалено калатало, у пальцях поколювало, а язик у роті наче розбух. Діно, сказав Спарків, ти незамінна. Дівчина добре знала, що це означає мовою зборів. Вони радо виставлять її за шлюз, була би тільки змога. Ти спеціаліст дуже широкого спектру, і нам усім надзвичайно подобається твій підхід до роботи. Нікому іншому ні слова не сказав про їхній підхід до роботи. Зрозуміло, що видобуток корисних копалин із астероїдів, якому ти присвятила більше своєї кар'єри, це довготерміновий проєкт. Та зараз ми біжимо на коротку дистанцію. Звісно. Тож поки що я прошу тебе асистувати Айві та приглядатися, де твій дивовижний набір умінь може знайти собі нове застосування, підтримуючи діяльність когось і членів екіпажу. Фьодор і Зікі можуть здійснити лише обмежену кількість виходів у відкритий космос. Можливо, ти зможеш пристосувати своїх роботів виконувати роботу, яку не здатні зробити люди. Якщо це передбачатиме видобування заліза з за астероїдів, то з ними ніхто не зрівняється, – мовила Діна. Звичайно, чудово, – сказав Спаркі, не вловивши ні грама сарказму. У власній уяві він уже закінчив цю розмову. І оце саме вирішив дозволити собі якусь хвилину просто побазікати перед візаві Дубаса з Конрадом. Раніше Діна була про себе кращої думки. Як же їй тепер жити, мирячись із собою, у настільки складний час? Але, можливо… Були вагомі причини для того, аби вона почувалася саме так, як почувалася. Вона вже відкрила рота, щоб попрощатися зі Спарки. Аж на раз передумала. «Секундочку», – сказала Діна. «Я пам'ятаю твої слова про забіг на коротку дистанцію. Я все доганяю. Але якщо, чи краще, коли весь цей ваш хмарний ковчег запрацює, ви ж знаєте, що далі, правда?» Спарки був геть не в настрої. Хоч дівчина його не так роздратувала, як радше спантиличила. «Що далі?» «Людям потрібне житло, і якщо поверхня землі буде випалена, житло ми розташуємо тут і зробимо його з того, до чого руки дотягнуться – за стероїдів, а їх у нас тепер, завдяки агенту, суттєво побільшає». Спаркер затулив руками обличчя, видихнув і якусь хвилю сидів нерухомо. Коли він опустив руки, всі побачили, що він плакав. «Я написав півдюжини прощальних листів старим друзям і родичам перед цією зустрічю», – сказав він, «а після неї продовжу далі за списком». Я, може, напишу половину всіх листів, які я хочу написати, перш ніж їхні адресати загинуть у зливі. Про що я тут кажу, то це, мабуть, про те, що я зараз розмірковую, як ходячий мрець, бо я себе маю за такого. А це неправильно. Мені слід думати про те, про що думаєте ви, про майбутнє, якого ви та ще дехто дочекаєтесь, якщо всі ці наші задумки спрацюють. Ви дійсно вважаєте, що ми його чекаємо? Спаркі здригнувся. Ну, не в тому сенсі, що ви там собі думаєте, яким воно буде чудовим, але хоча б тому, що ви про це думаєте. І я з вами не сперечаюся. Але що я зараз можу зробити? Прикрити мою спину, відповіла Діна. Не дайте їм відчепити Амальтею. Не дайте порозбирати моїх роботів на запчастини. Хочете, аби я певний час працювала з іншими проектами, добре. Але коли небо побіліє і почне падати злива, на хмарному ковчегу повинна бути активна програма для видобутку ресурсів із астероїдів. Інакше люди ніяк не зможуть виживати тут упродовж тисячоліть. «Буде тобі прикрита спина, Діно», – сказав Спаркі, – «на всяк випадок». І його очі ковзнули у напрямку дверей, крізь які вийшла президентка. Об А+, серед 12 чоловік команди Міжнародної космічної станції був лише один росіянин – підполковник Фьодор Антонович Мантелеймон, 55-річний ветеран шести місій, та 18 виходів у відкритий космос, Емінес Грай з цієї команди. Це було незвично. На початку проєкту, коли нормальна команда МКС складалася з шести чоловік, принаймні двоє з них були космонавтами. Додаток проєкту Амальтея та Туроїда збільшили максимальну міські станції до 14 чоловік. Із них двоє п'ятеро зазвичай були росіянами. Місяць вибухнув цього за два тижні перед тим, як Айві, Конрад і Еліна мали повернутися додому поступивши з місцем на станції двом росіянам та британському інженеру. Оскільки ракета так чи інакше була готова до запуску, у Роскосмосі, російському космічному агентстві, вирішили не вносити коректив і запустили її з космодрому Байконур ОП-А-0.17. Космічний корабель «Союз» зістикувався з модулем «Міксі» без жодних інцидентів. На відміну від американців, які полюбляли ручне пілотування Росіяни вже давно повністю автоматизували стикування. «Союз» – уже кілька десятиліть тягловий кінь космічних програм – був зв'язкою з трьох модулів. У хвостовій частині розташовувався механічний відсік, у якому містилися всі двигуни, паливні баки, фотоелектричні панелі та всіляке інше спорядження, якому не потрібна була атмосфера. Передній відсік був більш-менш сфорічним приміщенням, наповнюваним, придатним для дихання повітрям. Там було вдосталь місця, щоб космонавти могли рухатись, працювати і жити. Посередині містився трішки менший відсік у формі дзвона, у якому стояли три ложа, сидячи в яких одягнені у скафандри пасажири, злітали в космос, а потім поверталися на землю, залишаючи за собою вогнистий слід щось що наподобу сліду від комети. У тому останньому відсіку було надзвичайно тісно, але це й не мало особливого значення він використовувався дуже недовго тільки під час зльоту і повернення, натомість в орбітальному модулі, тій більшій сфері попереду, космонавти проводили майже весь свій час. На самому ж носі розташовувалася хитромудра стикувальна конструкція, що давала змогу приєднуватися до космічної станції або до будь-якого іншого відповідно обладнаного об'єкта. Ще декілька років тому капсули «Союз» зазвичай стикувалися з кормою модуля «Звізда», який слугував хвостом МКС. Нещодавно до «Звізди» Приєднали новий модуль Габ, що продовжив центральну вісь і тилу станції, а сам став вісім обертання туроїда. Щоб забезпечити сумісність із широко вживаним і перевіреним часом союзом, го обладнали відповідним портом і стикувальним шлюзом. Оскільки всі інші були заклопотані завданнями, які їм пороздавав з паркі, діна рушила до корми на протилежний кінець міксі, бо її власна майстерня розташовувалась на передньому кінці та відкрила люк стикувального вузла, щоб привітати новоприбулих. Вона очікувала побачити кількох людей, які плавають собі у невагомості в орбітальному модулі новоприбулого Союзу. Натомість просто перед її очима з'явилася голова і рука єдиного космонавта, в якому вона не без проблем упізнала Максима Кошелєв. Він був просто увішаний купою вітамінок. Вітамінки – це термін, яким задроти астронавтики позначають будь-які дрібні, Легкі та цінні деталі спорядження. Мікрочіпи, медикаменти, запчастини, укулеле, біологічні зразки та препарати, мило та їжа – все це потрапляє під загальну категорію вітамінок. Люди, звичайно ж, були найважливішими з усіх вітамінок. Якщо, звісно, ви не належите до тих, хто вважає, що космічні дослідження належать проводити роботам. Діна не раз бувала на конференціях, де її колеги у царині шахтарського промислу астероїдів за пекло доводили, що ракети, які зараз неуявно дорогі, слід використовувати для того, щоб перевозити винятково вітаміни, важких матеріалів на кшталт металів чи води, взагалі не слід запускати із Землі. Їх належить одержувати із мільярдів космічних каменів, які літають них у космосі. Із люка вилетіла запечатана коробка підшкірних шприців і, вдарившись, відскочила від її голови. За нею вилетіла вакуумна упаковка гранульованого гідроксидолітію, пляшечка морфію, набір конденсаторів поверхневого монтажу і перетягнена гумкою в'язка попередньо заточених напівтвердих олівців. Коли Діна забрала всі ці дрібниці з перед очей, їй нарешті повністю відкрилася наступна сцена. Максим стояв затиснутий у вузькому, розрахованому якраз на одну людину, проході масою вітамінок, якими хтось вирішив напакувати союз під саму зав'язку. Хтось одеретами завбачливо доклав до всього ще, кілька згорнутих сміттєвих пакетів. Зрозумівши натяк, Діна розгорнула один із них і заходила запихати туди всі дрібнички, які встигли порозлітатися, і зараз загрожували вирушити у мандрівку навколо міксі. Відтак взялася вигрібати нові, нові вітамінки зсередини. Чимало їх таки порозліталося, але більшість потрапили до торби. Максим заліз до габа і потягнувся. Він сидів отак запакований з усібіч уже 6 годин. Діна, куди дрібніше за нього, зайшла на його місце і почала викидати вітамінки у його напрямку. Залишалося тільки ловити їх сміттєвим пакетом. За хвилину вона викопала з-під маси вітамінок затягнуте у синій комбінезон людське стегно, тоді плечі, а на сам кінець руку. Рука поворухнулася і підштовхнула до неї вітамінки, відкриваючи під їх товщею обличчя, яке Діна впізнала. Буквально півгодини тому передивлялася Вікіпедію. То була Болор-Ерден. Жінка, яку виключили з космічної програми, через те, що вона була надто дрібна для будь-яких стандартних скафандрів. Болор-Ерден сиділа на ложі, яке явно склепали на швидку руч і суто для цього польоту. Ложі було прикріплене до тієї частини орбітального модуля, яка називалась «Діван», разом з імпровізованою системою вантажних сіток, яка ще й досі була запелюжена після поїздки казахськими дорогами. Діна спершу подумала, що це не остання пилюка, яку вона побачить у цьому житті, але відразу спробувала притломити такі думки. Отож болор Ерден і Максим прибули в орбітальному модулі, що, само собою, було безпрецедентно людям належало подорожувати у задньому відсіку, який призначався також для повертання. Нескромно було б казати про це вголос, але ці двоє, примостившись попереду модуля, придбали собі квиток в один кінець, який дуже швидко перетворився би на самогубну місію якби щось пішло не так. Орбітальний модуль просто відділявся при повторному входженні в атмосферу і згорав у верхніх шарах. Лише пасажири у пілотному відсіку могли, бодай теоретично, повернутися на Землю. Розбирання завалів вітамінок поволі перейшло крізь нижній шлюз до пілотного модуля і вже майже закінчилося, коли бозназвідки з'явилися чиїсь обличчя й руки. На трьох ложах там сиділи люди, які повинні були летіти. Двоє космонавтів – Юрій та В'ячеслав і британець на ім'я Ріс. Блор ерден Юрій та В'ячеслав за першої ж нагоди відстебнулись і перелетіли з орбітального модуля до Габа. Ріс попросив, щоб йому дали ще хвилинку. Діна теж повернулася до Габа привітатися з четвіркою новоприбулих. За нормальних обставин у такій миті був присутній хоча б мінімальний церемоніал. Новоприбулих радісно обіймали, чи принаймні давали п'ять, коли вони вилазили з люка. З ними фотографувалися. Неминуча смерть усіх на землі кидала невеличку тінь на цю подію. Проте Діна відчула, що їй варто сказати кожному з них декілька слів. Болор-Ерден попросила Діну називати її просто Бо. Вона, очевидно, була родом із далекосхідного Люду, але щось в її очах і вилицях заразом натякало, що вона не зовсім китайка. Діна вже знала завдяки Гуглу, що вона монголка. Юрій та Максим були на МКС уже, відповідно, в третє та в четверте. В'ячеславом, здається, в останню мить замінили молодшого космонавта, який оце вперше мав летіти на МКС. В'ячеслав уже нараховував два терміни на МКС. Тож усі росіяни, окрім Бо, були вже стріляними горобцями. І обмінявшись короткими привітаннями з Діною, вони сковзнули середини Габа, зацікавлено роззираючись, дехто з них ще не бачив його раніше. А тоді крізь шлюз до модуля «Зв'язда», де вони почувалися як удома. Вони перемовилися кількома короткими фразами російською. Діна з того зрозуміла десь половину. Усі, хто працював на міксі, бодай на найзагальнішому рівні, володіли російською. Ріс Еткен був інженером, котрий зробив кар'єру на будівництві незвичних споруд, зазвичай для дуже заможних клієнтів. Ще 17 днів тому його завдання було закласти підвалине другого, більшого тороїда, який належало збудувати навколо нового Габа, який мав призначатися для космотуристів. Це стало частиною публічно приватного партнерства між НАСА та рісовим працедавцем, британським мільярдером, який був одним із перших штовханів індустрії космічного туризму. Зараз перед рісом стояло інше завдання, але й для нього він досконало підходив. Діна знову прийшла до орбітального модуля і поглянула на ріса той все ще нерухомо покоївся на своєму ложі. Уперше в космосі запитали його. Діна, вже знаючи відповідь. «Вас у Гуглі забанили», – відповів він. Від американця це прозвучало б образливо, але Діна достатньо часу провела серед британців, щоб сприймати такі випади, як належне. «Ти просто щось не дуже гориш бажанням дослідити свій новий дім. Растягуй задоволення від процесу дослідження. До того ж мене попередили не рухати головою. Щоб не знудило. Так, хороша порада», – сказала Діна. «Але іноді ворушити нею все ж доведеться». Повз неї в невагомості проплила чимала упаковка огіркового насіння, підписана кирилицею. Вона обережно вхопила її, знайшовши для себе достатню точку рівноваги, дівчина простягла руку. «Діна!» – відрекомендувалася. «Ріс!» – він простягнув свою руку назустріч, намагаючись дивитися тільки вперед, як йому й порадили. Але дотримуючись освячених віками добрих манер, притаманних більшості людських самців, він повернув свої очі до співрозмовниці – щоб її роздивитися, і зрештою повернув усю голову. «Ти про це пошкодуєш», – сказала вона. «Господи боже мій!» – вигукнув він. «Маєш іще кілька хвилин, перш ніж усе підступить. Давай принесу тобі пакет». Однією з багатьох безсонних ночей, які були в неї останнім часом, Діна спіймала себе на тому, що переймається через транзистори. Завдяки сучасній напівпровідниковій технології, вони стали дуже маленькі. Такі маленькі, що їх могла знищити – Найменша доза космічного випромінювання. На Землі це не було великою проблемою, ставки були значно нижчі, а більшість космічного проміння поглиналася атмосферою. Але електроніка, якій належало працювати в умовах космосу, то вже геть інша справа. Світові військово-промислові комплекси гатили величезні гроші та інтелектуальні ресурси в розробку наджорстокої електроніки стійкої до космічного випромінювання. Чіпи та електроплати, які розробили під час цих досліджень, Загалом виходили значно громісткіші, ніж витончена, орієнтована на споживача електроніка, до якої призвичайлися зимні користувачі. І значно дорожчими. Настільки дорожчими, що Діна намагалася не використовувати їх при конструюванні роботів. Вона зужиткувала дешевші, Вона зужиткувала дешевші маленькі серійні електродеталі, цілком розуміючи, що її роботи регулярно помиратимуть. Активний робот міг віднести мертвого до невеличкого шлюзу, що відділяв майстереньку Діни від пористої поверхні Амальтеї, а там уже Діна замінювала спалену електронну плату на нову. Іноді нова плата виявлялася уже мертвою, спаленою випромінюванням ще в контейнері. Але серед вітамінок, які посилали на МКС вантажними кораблями, завжди знаходились запасні. Єдиним захистом від космічного випромінювання була матерія. Товстий шар атмосфері, яку Землі, цілком підходив. Або ж значно тонший кожух із твердого міцного матеріалу. Звісно, одним із таких щитів була сама Амальтея, будь-який предмет, що перебував зі зворотного боку Амальтеї, був захищений від космічного випромінювання приблизно половини Всесвіту, тієї половини, що ховалася за астероїдом, і з тих самих причин МКС завжди перебувала під прикриттям Землі, принаймні від променів, які могли би бити із того напрямку. Тож у майстерні Діни. Було таке собі оптимальне місце, яке виступало в бік Землі, але при цьому розміщувалося під громаддям Мальтеї, тож космічне випромінювання могло пронизувати майстерню лише крізь відносно вузьку смугу відкритого космосу. Саме там Діна тримала свої запасні чіпи та електронні плати, просто щоб підвищити їхні шанси на життя. А ще намагалася максимально скоротити час перебування своїх роботів на тій стороні Амальтеї, що виходила у відкритий космос. З її вікна було чудово видно заглибину в поверхні Амальтеї, мабуть давній слід від метеорита розміром до сіскавун. У день 9, за п'ять днів до конференції в Банані, коли док Дюбуа повідомив їм про зливу, а президентка сказала, що вони ніколи більше не повернуться додому, вона запрограмувала кількох своїх роботів, тих у яких були найефективніші бурильні насадки, поглиблювати цю западину. Можливо, у неї було передчуття стосовно того, що трапиться. Або, можливо, вона просто виконувала свою роботу. Роботи-шахтарі повинні вміти виконувати запрограмовані завдання на кшталт буріння тунелів у камені. І то був саме час поекспериментувати з цим. Але після конференції в Банані дівчина повернулася до своєї маленької майстереньки. І замість того, щоб цілу ніч проплакати чи просто вистромити голову зі шлюзу, Діна змінила комп'ютерну програму, за якою працювали її маленькі роботи, і наказала їм зробити у тунелі поворот поступово вирізаючи згин, що глибше вони вгризалися в астероїд. Звідтоді роботи рухалися тільки у протилежному від неї напрямку, а їй залишалося лише дивитися крізь маленьке кварцеве віконечко у ту виїмку, що була за як добрий кавун, а тепер у тунель, що його вирізали роботи. Щоправда, для цього їй довелося екранувати вікно спеціальним склом, бо для розрізання породи роботи використовували плазмові дуги, а їхнє... Яропурпурове світло могло в одному мить спалити їй очі. До моменту, коли п'ятеро новеньких прибули на міксі об E017, роботи вже зникли за поворотом ними ж пробуравленого тунелю. Всесвіт їх не бачив. Космічне випромінювання, як і світло, поширюється по прямій, і поворот для них був нездоланою перешкодою. Діна запрограмувала їх вирізати невелику порожнину за поворотом тунелю комору. Тоді запакувала всі запасні чіпи та комп'ютерні плати. Пакунок вийшов геть невеличкий. З огляду на те, наскільки маленькі та потужні були сучасні чіпи. Кубик, який легко вміщався на одній долоні. За нормальних обставин це була б погана ідея. Єдиного космічного променя було б досить, аби знищити всі плати. Діна нав'ючила ним восьминого робота і послала його крізь повітряний шлюз у тунель. Споглядаючи шлях через його відеокамеру та керуючи рухами його чіпких лап, за допомогою цифрової рукавиці вона звела його у нішу, після чого дала вказівку широко розставити лапи і завмерти у такій позі. Тепер її транзистори були в безпеці. Рі спостерігав, як Діна це робить. Він був на міксі щойно 5 годин. Йому було надто погано, аби робити щось іще, окрім як непорушно лежати. Діна, а в неї у майстерні була ціла купа блискавок та розмаїтих затискачів, не кажучи вже про інше корисне приладдя, допомогла йому, примостити голову поміж двома трубами, оббивши їх пінопластом, щоб зробити лежання, бодай, трохи зручнішим. Заставивши йому певний запас пакетиків для блювання, вона взялася до роботи. Заставивши йому певний запас пакетиків для блювання, вона взялася до роботи. «Як ти цих називаєш?» – запитав він. «Хапун», – відповіла вона. «Краб-хапун, якщо повністю». Годяще їй здається. Найочевидніше для того, кому належить постійно лазити по скелі. Кожна лапка на кінці оснащена електромагнітом, тож він може чіплятися за амальтею, а вона головно залізна. Коли йому треба підвести лапу, він просто вимикає магніт. «Я певен, що ти вже про це думала», – обережно сказав Ріс. «Але таким робом ти могла би витильбушити цілий астероїд, створити захищене середовище, можливо навіть наповнити його повітрям». Вона була зайнята, прилаштовувала кожну з восьми ніг хапуна, перевіряючи, чи вони надійно закріпилися на стінах ніші. Просто ганебно буде, якщо всі її вітамінки попливуть у невагомості і загубляться. Ми це обговорювали. Я і зі мною ще близько 8 тисяч інженерів, які працюють із цим на Землі. Ну, я й не припускав, що ти це робитимеш сама. Зачівка полягає у робочому газі. Плазмові різаки дуже потужні, але потребують постійного плину газу. Годиться майже будь-який. Але промислові гази в космосі – рідкість і велика цінність а ще в них є паскудна звичка витікати у відкритий космос. Але ж якщо ти вибиваєш порожнини замість того, аби працювати на поверхні? Так, сказала Діна. Ти ж можеш запечатати виходи, збирати газ, який тікає, і повторно його використовувати. Іншими словами, ти мене вже суттєво випередив. Верхня половина обличчя Діни ховалася за маскою віртуальної реальності, але губи розійшлися в усмішці. Ось у цьому і проблема з космосом, сказала вона. Ним цікавиться стільки розумних людей, що дуже важко вигадати щось нове. Відтак у розмові запала пауза, поки вона перемикалась на іншого робота і відправляла тунелем уже його. Знаєш, навіть михцем поглянувши, я можу помітити у твоєму бестіарії ще принаймні три різновиди. Плаза – це невелика модифікація робота, якого розробили для обстеження завалів. Там у свою чергу використали форму змії. Електромагніти оповівають тіло. Точно, електромагніти оповивають тіло плази подвійною спіраллю тож поступово, вмикаючи-вимикаючи деякі з них, її можна змусити ніби котитися по діагоналі з мінімальними затратами енергії. Ота штука, схожа на бакибол, бол здається, використовує той самий принцип. Попав пальцем у небо. Ми ці штуки насправді називаємо баки. Технічно ж така штука називається тенсегріті. Ой, звісно ж, ти все про це знаєш. А втім, ця штука велика і, грубо кажучи, сфорічна, тож вона може котитися в будь-якому напрямку, якщо почаклувати з електромагнітами, і врахувати, що її кронштейни можуть скорочуватись і видовжуватись. Мізки її у тому ніби ядрі, що висить посередині. Краби, плази, баки, а тих дрібних ви як називаєте? Наги. Наша спроба створити косяк. Еліна цілими ночами над ними сліпала. Після цього знову запала коротка пауза, Продовжуючи, якої вони обоє обдумували доволі невдали за цих обставин формулювання. «Вони ще на стадії експерименту», – продовжила Діна. «Суть у тому, що вони мають чіплятися одне за одного, як у то мурахи зачіпляються в кулю, аби переплисти річку. Я знаю, що це звучить трохи дивно. Це не дуже типовий інженерний проект. «Та я й не дуже типовий інженер. Я займався біоміметикою якийсь час, практично тим самим, що й ти, Тільки що мої споруди стояли на місці». «Добре, тоді ти все розумієш». Діна зняла з себе 3D-окуляри, за допомогою яких відстежувала пересування краба. Інший робот Плаза сковзнув до тунелю слід за крабом і підвів голову, наче кобра, присвічуючи і заодно знімаючи відео. Вдивляючись у плоский екран, Діна змусила Плазу вивести на екран панорамний кадр краба, аби присвідчитись, що її електронні плати нікуди звідти не дінуться. «Так, розумію», – сказав Ріс, а за додав. «Не мені тебе вчити робити роботу. Але ти ж знаєш, що роблять краби-самітники, правда?» Діна витратила кілька секунд на пошуки правильної відповіді у своїй пам'яті. Вона ніколи не була запеклою пляжницею Вони використовують порожні мушлі інших крабів, як хатинку. Вона ніколи не мала сентиментів щодо моря. Не інших крабів, а молюсків. Але так, ти мене розумієш. Діна якусь хвилину це обдумувала, а тоді повернулася до нього. Він був уже не такий зелений і спітнілий, як раніше. Я розумію, про що ти. Це ще не все, сказав Ріс. Подумай про фура Мініфер а що з ними? Найбільші одноклітинні організми на Землі живуть під льодами Антарктики. І коли вони ростуть, то беруть собі крупинку піску із навколишнього середовища і склеюють їх докупи, формуючи собі твердий панцир. «Такий собі Венгрім? запитала вона. Це було побіжне покликання на персонажів коміксів, укритого панциром члена фантастичної четвірки. Вона не очікувала, що він підхопить, але він підхопив. Якщо вже говорити про інших жертв космічного випромінювання, то так. Тільки що без відчуженості та жалощів до самого себе. Завжди хотіла таку шкіру, як у створіння. Це ні що не замінить дарованої Богом шкіри, навіть приблизно. Але це хороший спосіб захистити своїх роботів від космічного проміння. А заразом не забирати в них змоги вільно пересуватися. «Здається, я закохалася», – сказала Діна. Ріс міцно притиснув торбину до рота і плювонув. Як сказати світові, що він скоро помре? Дубас, начебто я радів, що вісником цієї новини буде не він. Натомість він просто стояв позаду президентки Сполучених Штатів. Його роль полягала в тому, щоб виглядати серйозним, а це було нескладно. Стати ніби частиною гори Рашмор і з видатних науковців, які півколом вивищувалися за спинами сильних світу цього. Він витріщався на потилицю ДжБФ, поки вона говорила, повернувшись до автосуфлера. На одній лінії виступали також президенти Китаю та Індії, водночас озвучуючи саме мандаринським діалектом та гінді. Окрім них, подібні оголошення робили також прем'єр-міністри Японії, Об'єднаного королівства, Франції та Іспанії. Останній як посередник для всіх країн Латинської Америки, а не лише представник своєї. Канцлер Німеччини, президенти Нігерії, Росії та Єгипту. Папа, найвидатніші імами з основних гілок ісламу, Рабан і Лама. Усі оголошення робили одночасно, щоб якомога більше представників людської раси почули новину у ту саму мить, аби їм не доводилося чекати перекладу. Якби це завдання випало на долю Дюба, Джерома, Ксав'я PHD, він сказав би щось навзірець. Слухайте, всі помирають. Із 7 мільярдів людей, які зараз населяють планету, через 100 років практично всі будуть уже мертві, а більше значно раніше. Ніхто не хоче помирати, а все ж більшість спокійно приймають те, що має статися. Людина, котра помре через два роки у зливі, не буде мертвішою, ніж людина, котра віддала Богу душу 17 років тому в автокатастрофі. І єдина, чим різниця нинішня ситуація від інших, це тим, що всі знають приблизний час і спосіб, у який вони помруть, а знаючи це, можна підготуватися. Деякі приготування внутрішні – примиритися зі своїм Богом. Іншим залежить на передачі свого спадку наступним поколінням. І тут ситуація з під контролю бо жодна з традиційних схем передачі спадку не годилася для післязливного часу. Та й писати останню волю і заповіт не було жодного сенсу, оскільки вся власність зникне разом із людьми і не залишиться нікого, хто зможе її успадкувати. Спадок полягав у тому, що лежить робити людям із Хмарного ковчега у прийдешні століття та міленіуми. Хмарний ковчег був єдиним, що тепер важило. Вони знімали передачу в Крейтер Лейк, штат Орегон. Державний департамент експропріював дерев'яну хатинку високо над озером, на узгір'ї кратера, куди позліталися перші особи, затопивши всі поближні кемпінги та паркінги охороною, пресою і багажем. Саме в цю мить морські піхотинці, стоячи на шосе, розвертали розчарованих відпочивальників, пояснюючи їм, що парк закритий, підказуючи, що варто ввімкнути радіо і послухати новини, якщо вони дійсно хочуть зрозуміти причини і трохи ширше глянути на зіпсовані вихідні. Було ясно, а отже й холодно. Озеро на дні кратера мінилося найчистішою блакиттю, яку Дубас будь-коли бачив, а небо над ним – ледь світлішого відтінку такого ж кольору. Поки тривав виступ, вони з іншими науковцями стояли до нього спиною. Поки тривав виступ, вони з іншими науковцями стояли до нього спиною. Якийсь політичний геній із президентської команди вигадав, як у цій промові має працювати картинка. Камери розташовувалися на арештуваннях, тож за їхньою допомогою можна було взяти кадр згори вниз, отримуючи в кадрі панораму порослого ріденьким гаєм кратера Візард-Айленда і засніженої стяги гір. Ця композиція у високій роздільній здатності слугувала тлом для загального плану. Повідомлення було відкрите для всіх, хто бажав його прочитати. Десь 6-8 тисяч років тому в цьому місті трапилась неуявна катастрофа. Люди, яким пощастило вціліти зберегли цю історію в легендах про апокаліптичну битву між богами небес та підземного світу. Зараз це місце прекрасне. Президентка та деякі інші очільники вплітали цю історію у свої оголошення. Дубасик і решта наукосів навколо нього, професори з найзнаменитіших університетів світу, не чули жодного слова. Очільники зверталися до світу, і всі звуки, що вилітали з їхніх ротів, тонули у поривах вітру, що стугунів серед скель і поміж дерев. Дуба, стоячи на 4 метри позаду президентки, спостерігав, як вітер куйовдить її волосся. Волосся JBF взагалі багато коментували у часи перед передзиро, коли такі речі ще здавалися важливими коментатором зі світу моди та політики. Воно було дивно-біляве, де не де перемежоване сріблястою сивиною. Вона завжди носила його розпущеним і завжди пістригала до рівня плечей. Їй було 42 роки, тобто вона стала наймолодшим президентом Сполучених Штатів на рік обскакавши JFK. Вона загравала з політикою ще зі студентських років у Берклі, однак потім зробила вибір на користь магістерського ступеня в галузі ділового адміністрування і спершу обмежилась роботою у впливовій консалтинговій фірмі, після чого пішла на роботу в перспективну контуру в Лос-Анджелесі, який тоді, однак, доводилося сутужно. Під її керівництвом Фортуна повернулася до компанії лицем, аж поки її нарешті придбав Google. І ця угода зробила її багатою. Вона вийшла за продюсера, колишнього актора, на 10 років старшого від неї, якого зустріла на званому обіді в Малібу. Він на політичних баталіях уже собаку з'їв, бо чимало його фільмів були практично політичними документалками або трилерами з яскравим політичним підтекстом. Латинус з історією переслідувань за часів Кастро, як стверджували родині анали, Роберто був таким собі політичним хамелеоном, Сповідуючи мішанину ліберторіанства і популізму, однак настільки помірно, що цікавив обидві сторони, нікого не відлякуючи, окрім хіба найзапекліших екстремістів. Він завжди виходив сухим із води, тому що був вродливий, харизматичний і, як сам легко визнавав, недостатньо освічений, аби добре тямити у всіх деталях. Отак от, облаштувавши сімейне життя і поклавши собі зберегти дівоче ім'я, що було сприйнято неоднозначно, Джулія Бліс флаєрті, знову повернулася до політики. Вона з невеличким відривом програла вибори у Сенат в Каліфорнії. Коли настав день виборів, її вагітність була вже дуже помітною, і невдовзі вона народила дитину із синдромом Дауна, ставши живою плямою Роршаха у вирі загальної тривоги та дискусій навколо аміноцентозу та селективних абортів. Раз по раз світячись у ток-шоу, де ці теми обговорювали – вона встигла придивитися до національних політичних компаній із ліва і справа. Під час наступної президентської кампанії вона опинилася в доволі незвичній позиції в остаточному списку кандидатів у віце-президенти від обох партій. Джулія Бліз Флаєрті непохитно притримувалася центристської позиції, проводячи достатньо гнучку політику, щоб іще більше поглиблювати праві нахили демократів та ліві нахили республіканців. Ніхто не очікував, що вона закінчить свою кар'єру в овальному кабінеті. Такого в наші дні від віце-президентів узагалі жодна жива душа не чекає. Але скандал, який закінчився імпічментом всього лише на 10 місяці інаугураційного року, підніс її до висот президентського крісла і зробив її зачіску, легкою здобичу для постійно публікованих у ЗМІ опусів, що загалом мали би скласти вже добрячу дисертацію. Більше закидів стосувалися отих сріблястих, проблисків у її волоссі. Вони природні чи штучні? Якщо природні, чом би їх не позбутися? Технології для цього існували. І якщо штучні, то хіба це не був просто хитрий прийом, аби видаватися старшою та серйознішою? Зрештою, хай там як, але чи повинна жінка в сучасному соціумі робити із себе матрону тільки для того, щоб її сприймали серйозно? Дубас був цілком певен, що після оголошення, що його це зараз зробила JBF, не з'явиться більше жодної такої статті. І він навіть відчував вимушений сором через те, що взагалі звертав увагу на волосся президентки. І то саме сьогодні, саме в цей день. Але так працював його розум. Він не міг постійно думати про кінець світу, йому потрібна була раптова перерва, занурення у буденність, бо саме завдяки буденності наш розум тримається дійсності, подібно до того, як найбільший дуб тримається землі системою найдрібніших кореневих проростків. Не більших, аніж срібні волосинки на голові президентки. Усі оголошення почалися водночас, проте деякі тривали довше, ніж інші, а й мами та папа плавно перейшли до молитов. Президент та інші світські лідери, покінчивши з виступами, якусь хвилину чи дві незручно переминалися в кадрі з ноги на ногу, а тоді потихеньку повиходили з кадру до помічників, які кутали їх у великі теплі пальта. Дус та інші науковці. Загалом частина тла із Крейтер Лейк були змушені стояти на місці, аж поки стихли останні молитви. Доба здумав, що міг би поїхати сюди за милію і спостерігати, як усе відбуватиметься. Тут непогане місце для спостереження за білим небом і початком зливи. За весь час виступу він побачив лише один боліт, який накреслив смугу в небесах на південь від них. Білий, вогнистий слід, достатньо яскравий, щоб у нього перед очима ще якийсь час ясніла блакитнява смуга. Аж ось він розпався спершу на двоє, тоді на п'ять уламків, поки зовсім зник за обрієм. Болід летів надто далеко, щоб док міг відчути тепло його випромінювання. Проте люди, які під час недавніх подій опинялись неподалік від болідів, повідомляли, що тепло від них відчувалося дуже чітко. Це тепло видавалося рухомим, оскільки боліди мчали з надзвуковою швидкістю. А проте, коли на справжки почнеться злива, болідів стане безліч, і вони летітимуть так само швидко, а їхні вогненні хвости розтинатимуть небо і зливатимуться у суцільний покров жару. Навіть людь, пощастить, якщо тільки це слово тут доречне, не загинуто від прямого удару небесним каменем, змушені будуть десь переховуватись, і їм знадобиться щось на кшталт металевого листа, який відбиватиме жар і при цьому сам не загориться. Так вони здобудуть собі дещо цю часу передихнути, але невдовзі саме повітря стане надто гарячим для дихання. Він обміркував, на якому етапі всієї цієї веремії варто буде покласти кінець власному життю. Минуло три тижні та ще один день від розщеплення місяця, і за ледве дванадцять днів відколи він збагнув, що їх чекає злива. Доказ чудувався, наскільки швидкими на підйом виявилися світові лідери, а проте їх усе все затягла злива чуток. Астрономи по цілому світу у своїх підрахунках доходили однакових результатів вони по звикли працювати відкрито. Ділитись ідеями через електронну пошту. Кожен, хто насправді хотів щось дізнатися і мав доступ до інтернету, міг прочитати все про зливу ще з тиждень тому. Президент та інші державні лідери з Багновін самі були зацікавлені в тому, щоб зробити це якомога швидше і вже відверто, без жодних але зосередитися на побудові хмарного ковчега. До того ж, такий хід давав простим людям хоч якусь агенцію. Не варто плутати її з агентом, який знищив місяць. Агенція, мовою тих людей, які зараз робили це оголошення, означала вибір, означала щось, що можна було запропонувати мешканцям Землі, діяльність, результати якої, байдуже уявні чи ні, вони могли бачити. Звісно ж, ніхто нічого не міг діяти зі зливою, і вкрай мало могли докластися до технічного рівня хмарного ковчега Люди, які мали досвід виходів у відкритий космос чи конструювання ракетних двигунів, було як кіт наплакав, і цих людей вже мобілізували. А проте було дещо, що прості люди могли зробити, аби хмарний ковчег досягнув своєї мети, а відтак, аби частина їхнього спадку полетіла в космос. Коли покінчили з оголошеннями молитвами, за центральну кафедру, з якої кілька хвилин тому виступала президентка, вступили троє людей. Ось вони говорили англійською, але сказаними ними перекладали усіма мовами, на які вдалося знайти перекладачів. Першою на поміст зійшла Мері Булінськін міністр внутрішніх справ Сполучених Штатів, натуралістка за освітою і запекла фанатка спортивного туризму та альпінізму. Жвава навіть у своїй 60. Наступною була села Німбангва, шанована мистекиня і просто велика жінка з Південної Африки. Останній постав Клеренс Кравч, нобелівський лауреат, генетик із Кембриджа, який йшов повільно, опираючись на костур, оскільки його власні гени зіграли з ним злий жарт, нагородивши вченого раком тостої кишки. Пересуватися кам'янистим ґрунтом йому допомагала одна з його поздоків – Мойра Крев, котра, здавалося, ніколи не відходила від нього ні на крок. Дружина Клеренца покінчила з собою 10 років тому, тож Королівський коледж зараз був тим єдиним, що тримало прикупі душу й тіло старого. Їх усіх попередили про те, що має трапитись іще кілька днів тому, аби дати достатньо часу відійти від шоку і привести себе до презентабельного вигляду, годячого для телеекрану. Їх усіх якомога швидше доправили до Орегону і зручно розташували у гірському будинку, що стояв на гребені стяги. Дубас разом з іншими вченими, ретельно відібраними по всьому світу, облаштували щось на кшталт оперативного пункту в переговорній кімнаті внизу, обдумуючи, що ж саме варто буде сказати мері, селені та клеренсові. Бо це була вкрай важлива частина трансляції ніхто не очікував масштабної паніки чи хаосу. Щось таке, звісно, матиме місце. Але мільярди людей будуть раді дізнатися, що вони ще зможуть бути корисними на їхні питання потрібно відповісти. Тож у тому, що мері Селані та Клерен стояли спинами до Дубаса і говорили у холодний простір, не було жодної проблеми, бо всі точно знали, що їм належить сказати цей текст повторювали сто разів. На долю мері випало говорити про те, як хмарний ковчег врятує генетичний спадок екосистем Землі, головно у цифровій формі. Вони не могли посилати жирафів у космос і там підтримувати їхню життєдіяльність, але могли зберігати зразки їхніх тканин. Космос – це дуже ефективний холодильник. Ба більше, генетичні послідовності можна було записувати за допомогою машин, які аналізували препарати, відтак розщеплювати ланцюжки ДНК на нуклеотиди пара за парою і зберігати їх у вигляді рядків комп'ютерного коду, яке легко було архівувати та розмножувати. Нахмарний ковчег мали відправити спеціальну апаратуру. Машини здатні робити такі цифрові записи, потім конвертувати їх назад у функціональну ДНК і вживляти у живі клітини. Тож жирафів і секвої і китів можна буде відтворити з базових елементів колись у далекому майбутньому, за кілька тисячоліть. Як можуть допомогти прості люди? Збирати зразки живої природи у своєму довкіллі, особливо рідкісні чи незвичні. Фотографувати та робити GPS-прив'язки за допомогою смартфонів, а тоді пересилати за певними адресами за рахунок одержувача. У певному сенсі Марії випала найважча робота, бо ця частина плану то була цілковита маячня, і вона не могла цього не знати. Біологи давно вже зібрали всі важливі препарати. Усі квіточки і черепи єнотів, все пташини пір'я, всі патечки і всі равликів, що їх чимні діточки надсилали за вказаними адресами, підлягали знищенню. Усі генетичні декодери вже працювали на повну потужність 24 на 7. І машини, які виготовляли попередні машини, працювали за тим самим розкладом. І попри те, вона змогла їм це впарити. Принаймні Дубасові так здалося з її осанки та рухів голови, поки вона надиктовувала це все на телесуфлер. Завданням сила не було переконати людей у тому, що вони можуть зробити внесок у літературний, мистецький і духовний спадок, якому належить їх пережити. Усі книжки і сайти вже заархівували. Зараз же людей просто просили писати оповідання та поеми, малювати картини або й просто націлювати на себе камери і знімати фото та відео, щоб їх одного дня змогли подивитися далекі нащадки родоначальників хмарного ковчега. Це було легше пояснити переконливо, бо це було логічно і просто. ідея архівації великої кількості цифрових файлів та пересилання їх у космос не було нічого незрозумілого. Клеренсу останньому з усіх теж належало дещо пояснити. Дуба знав текст його промови на зубок. Вони вже обговорили всі можливі способи, як краще виголосити це повідомлення. Але Клерен схилявся до стилю високої церкви, який йому давався найприродніше. «Настав час для великого покликання лотів», – виголосив він. Господь наш населив землю людьми багатьох кольорів та видів, і побачив він, що воно добре. «Настав час для великого покликання лотів», – виголосив він. Господь наш населив землю, людьми багатьох кольорів та видів, і побачив він, що воно добре. На нас ліг важкий тягар, як колись на Ноя. Так само, як він, ми повинні заселити ковчег, не пропустивши жодного з безлічі видів, що нас оточують. Мері Булінські вже сказала про те, як ми збережемо зимні рослини, тварин та інші форми життя. Ми не приведемо їх, як ти робив Ної, не візьмемо в ковчег кожної тварини по парі, для них там не буде місця, а нам ніяк буде підтримувати їхню життєдіяльність. Ні, з тваринами і рослинами ми вчинимо не так. Проте люди, які населяють планету, то вже інша справа. На ковчезі потрібні люди. Ковчег не автомат. Він не зможе обійтися без винахідливості і гнучкості людських умів. Ми заселимо його. Ми почнемо з астронавтів, космонавтів, військових та науковців знання та вміння, котрих нам конче необхідні. Проте всі вони – це лише маленька часточка всіх людей, які населяють Землю. Це питання, скільки, турбувало їх від самого початку. За ті два роки, що їм залишилося, скількох людей вони зможуть послати в космос з огляду на те, що заводи, на яких виготовляють ракети, працюють безперебійно, а заходами виробничої безпеки вони відверто нехтують. Оцінки варіювалися в межах двох діапазонів – від кількох сотень до десятків тисяч. Насправді вони і гадки не мали. До того ж, одне діло було доправити їх туди, а зовсім інше – підтримувати у життєздатному стані. Найточніші прогнози, які бачив Дубас варіювалися між п'ятьма сотнями і тисячою. Проте вони дбайливо вихолостили промову Клеренса від будь-яких цифр чи, бодай, натяків на них. Ми просимо кожне село, селище, місто та округ провести у себе покликання лотів, обрати двох юнаків, хлопця і дівчину, кандидатами для навчання і залучення до команди «Хмарного ковчега». Ми не встановлюємо жодних правил чи процедур відносно того, як зійснюватиметься відбір. Наша мета зберегти, наскільки це можливо, генетичне та культурне розмаїття людства. Ми віримо, що обрані кандидати представлятимуть найкращі риси спільнот, у яких будуть обрані». У цьому твердженні була закладена невловна суперечність. Клеренс допіру сказав, що вони не збираються встановлювати жодних правил. А проте вони їх уже встановили, наполігши, що це повинні бути хлопець і дівчина. Вони чудово знали, що для багатьох культур тут коренитиметься проблема. «Відібраних таким чином хлопців і дівчат», – провадив Клеренс. Зберуть у межі таборів та кампусів та й тренуватимуть для місії, яку їм належить здійснити, а щойно на хмарному ковчезі для них знайдеться місце, то відправлять у космос. Дубас, розуміючи, що саме зараз може опинитися в кадрі, з усіх сил намагався зберігати кам'яну міну. Технічно Клеренс не брехав, але про багато що він просто не згадував. Скільки хлопців та дівчат закінчать своє життя у тих таборах? Звісно, більше, ніж можливо буде переправити і облаштувати на будь-якому місці, мислимому космічному ковчезі, а скількох із них вони зможуть по-справжньому навчити чомусь корисному. Насправді, відбір буде значно жорстокіший, аніж про це говорив Клеренс. Мало кого з покликання лотів насправді виберуть Люди, котрі походитимуть із рідкісних або геть особливих етнічних груп, очевидно матимуть перевагу. Ще тільки потрапивши до тренувального центру, вони почнуть розуміти, що навіть далеко не всі обрані полетять у космос перед зливою. Це перетвориться на змагання можливо, брутальне. Дубас не любив міркувати про це. Уже чи не в тисячне, за останні три тижні він почав розважати про те, яка, все ж весела штука, людський розум. У тому, що атмосфера в тренувальних таборах загрожувала стати не надто приємною, не було нічого страшного. То були дрібниці. А все ж думка про те, що юнаки і юнки будуть жорстоко ставитися одне до одного, засмучувала його значно більше, аніж той факт, що більшість із них неминуче помруть.